Jara beraz, zemengira homo, bi eta transeksualen hargotasunen ibilaldian hori lauetan hasi baita, eta biarritzeko karriketan gaindi ikurritzen baita milaka jenderekin. Baina horretaraz ezagun eguna eguerditan hasi zela batekin, itxasargiaren toki simboliko hortan, eta horretaraz ezagun egungo lema hargo eta elkartasuna dela. Eta ez dela bakarriko homo, bi eta transeksualen eguna. Horai goazen ikustea, ean homo, bi, trans eta bestek oraindik dik bazterketa pairatzen duten. Bazterketak eh, badira edo zen ekin eta azkenan eskoal dunak eh, izan ikere bazterktua gira hori Ta gira horien bat likutan edo persoena batzuen zuen erabela ere seksualetatea ba, ere bai, agazoi bada ere jendea maizkri sartzeko edo, edo bort ere bai. Bo, Nireko kasuan da eh, gen daiko Arroki edo defenditzen naiz eta beraz ezut hainbeste hori zufritzen, mainan ezukatzen hori gure zen batzuk hemen, duzuke uh, batzuk inmenzatuz, badirela egoera askiratzak, ba lanean bidizik edo bai eta horrek ondori horretzak badirela bai. Zure ustez, gaurkoa egunak zer eka hartzen du? Gaur, zerra bixi bidela, denak biarritzean ikusten dute, lesbianak gehiak karrikan dira eta gaur saundia da dianeko. Baikartzen du alako ikusgarritasun bat, miarritzen, eta gainera duztetut gero eta mediatizatuago dela pride hau eta horrek uh, kusten da jendea bazteretan ezta bat ere agresiboak, lehen agresiboako zen eta utzagoa eta orain uh, horrek se, erakusten duarekin azki gauzek urraztik uh, itan bedaren haitzina hainitz, abidilela Hala, eh, nikusite horretako ere ahaseko da ez horretako lehima eh, agotasun eta elkartasun arren? da azkenan ez da horretako lehima, hori lema uh, lehima erankorra bat eta hemen hori uh, ginai da horretako batzuk hori hartzen nute pesta bat bezala edo edo ekstraverantz hori lagera hori uh, iseratu baina hemen azkenan handiztasun bat uh, erakutsi nahi da eta elkartasun ere bait, zeden uh, seksua eta ezberdileko jenea bada bat ira homo ere bai uh, Beztelako seksuaetateko jendea, baita dutoko seksuaetak eta elkartar zonal darkatzen da hemen eta beztekai guzik inletzela nahi genuke hori urte guzian tzea irautea eta zionlikaratsan le bateko kontdu bat zaitea Bai, wano ge-pride da hitzen da, ala ge eta trans-pride? ge trans, queer jende mota guzien bilgura da, bilgunea, nik nahi egazot-pride da agotasuna. Jutu kantatzen zen bezala in the name of love, pride. E, justugi, eh, aurtena, hagotasuna eh, eta elkartasuna dalema eh, zen nako hori edo horren Ba uste dut uh, gauza falta dena jenden artean dela uh, norberaren izeiteko hagotasuna uh, eta elkartasuna ere bai, eta ez bakarrik homosexualen artean. Hori uste dut uh, hemen uh, homosexualek bezein bat, hétérosexuelek ere berluak etela izan senta hemen aldarikatzen den askatasuna guziena baita Donc parce que dans un monde qui divise, qui segmente, qui isole, il faut que nous soyons capables de retrouver le sens du collectif et cette journée le montre bien. Le sens de l'action solidaire entre toutes et tous de tous les genres, de toutes les générations et de toutes nos différences. Uh, ba gehitoria, gideran mentzat, ez zuzularik hasi zen zure seksualitatea, izan daiteke beraz eta bereziki da bidietan eta noten irudia bat xabata, txababazena iteke eta foka iz da senden berri ziki, uh, mauria bat dira hemen, sheroraba uh, uh, batzuk, dira ikono bat mugimendu uh, homosexualean eta sekolako kolana egiten dute, baina uh, zure ingurunean eztirarik uh, onartua edozuk zure burua zuzularik onartzen. Uh, C'est ce qu'il y a de l'honneur et de l'honneur. Il y a des gens qui ont eu l'honneur et qui Il y a des gens qui ont eu l'honneur et qui ont eu l'honneur et qui ont eu l'honneur et qui ont eu Oui, cette solidarité est nécessaire et indispensable pour notre avenir, pour nos droits. Merci, mille et grâce à tous Eguna, egoer ditan hasi zen, biarritzeko itxasargian, herriska bat antolatu abitzen. Han hainbat elkartek, informazio maiak atxikituzte. Bestak beste, NPA eta PC ezkerreko alderdiak, zenbait sindikatu, Euskal Herriko Mugimendu Antifasista, Amnesti Internacional, eta planning Familiar, baita ehatxizeta festivalak ere. Azkenik, horroita razdezaun, seksu askapenerako eguna ondoko hastean dela. Show it, show it